Damer och herrar, välkomna till det trettonde avsnittet utav Good Luck Have Fun. Jag heter Marcus Persson och fortfarande på resande fot i Japan hittar vi Kristoffer Annelin. Yes, känna känna. Och idag som gäst har vi med oss Sara Englund, also known as Akasha Wingate. Välkommen! Tack så mycket! Så vad har du spelat på sistone? Eller ja, senast. Uh, senast? Jo, det var nog lite Need for Speed i helgen. Ja, jag såg på uh, din Twitch Att uh, eller Jag missade att du var online Men jag såg sen att det stod att det, uh, Sämst på att köra bil Eller någonting så där tror jag det stod <laughs> uh, Det kan stämma, ja jag är, jag är inte så jättebra På Need for Speed, jag blir rätt kränget Av mig själv för att jag är så dålig men Jag tycker det är kul Och sen, ni vet, lördagkväll Nej, det var nog fredagkväll till och med Ta en öl, man får inte köra i onykter På riktigt men det känns safe att göra det liksom. ja. I, i, På Twitch Ja det är så, det, så har man alltid något att skylla på också När det Ja, absolut. Eh, men har du spelat några andra Need for Speed spel också Eller är det här det eh, Jag har ju spelat vet de gamla, gamla. Ja. Så, För det jag har Nu är ju Hot Pursuit Men det är ju det nya Det fanns ju för hundra år sedan så kör man upp sina spelen och så där. Men mm. jag har inte testat de allra nyaste eh, eftersom jag är lite av en motståndare, ni vet i Origin. Så jag försöker minimera antal spel jag har där. Nu <laughs> eh, släpper inte EA de nya nya space spelen på Steam. Så. nej, det är bara Origin där då. Ja, ja just det. Ska det på. Ja så ja, jag... Det jag använder det bara för Dragon Age typ. <laughs> Det är en bra spelserie det är med. Mhm. Mm men Need for Speed, jag har faktiskt också Inte just Hot Pursuit Men jag har spelat mycket Vad hette den då? Underground tror jag den hette Need for Speed Underground eh, Ja, när kan det här ha varit? 2003 <laughs> Ja men precis Det var ju då när första Hot Pursuit kom eh, också. Jag körde också Underground tror eh, jag När det kom Ja, för det var ju på tiden då jag Enbart spelade PC Typ. Så det, det var nog på PC jag spelade då Jag tror det även släpptes på Playstation 2 Något sånt där De har väl alltid kört sina racingspel spel på flera plattformar är mm. det, det stämmer nog Och det vill jag mena att jag spelade Väldigt mycket Men sen så på Playstation 3 så vet jag Att jag har spelat mycket Need for Speed Most Wanted också Jag tror jag till och med fick Platinum med det På Playstation kan man ju oh. samla trofis precis som på X Xbox när man ja teamet och det finaste man kan få då, platinum trofén. Oj, oj, oj. Det gjorde så så mycket spelar Need for Speed Most Wanted i alla fall. Jag tog tog den. Jag vill ju bara läsa upp det vet så man får de snabbaste bilarna. Alltså det är ju det som är målet. <laughs> All right. Hur gör man det i Hot Pursuit då? Eller alltså, hur du, funkar det då? Antingen kan du välja att vara, du vet bara köra racing så yeah. att säga. eller ska du välja att vara polis? Jag kör ju bara racing. Det är mycket roligare att vara kriminell <laughs> än att köra nu du vet vad polis så att, Och sen bara då som man upp, Alltså efterhand som man kör i Och du vet, kommer i åtminstone trea Eller du vet, kommer i mål när det är sådana. Uh, när man blir jagad av polisen. Ah, Okej. Okay. Det lät som tur att du inte något, Kristoffer. Jag vet inte. Jag kom bara att tänka på var inte, var inte Need for Speed-serien där de släppte en DLC-pack som gjorde att man låste upp alla bilarna. Nu, nu sitter jag inte vid en vettig dator så jag kan kolla upp det. Men jag har för mig att någon av de senare spelen, inte de senaste, då gjorde de någon sån här luring att man kunde köpa DLC-pack för 19 spänn och så lås man upp alla bilar. Du, Varför, alltså, för, du... för oss, för oss här här som inte orkar spela upp alla bilar. Det skulle inte förvåna mig om de hade gjort det. Ja. det jag ska aldrig alltså säga att det sämsta med det här är att de har nu ingen cloud-funktion så jag har ju låst upp typ allt. Och sen man installerar om datorn, ny, bygger nytt och sånt. Installera en på Speed och så är det bara att börja om igen. <laughs> ja, kul. Det kändes eh, typ 90-tal, tänkte jag. Sjuk då, vet Men det roligaste av allt är att den här eh, Speedwallen, Ni vet var ens kompisar har köpt olika ris och så. Den ligger mm. kvar, men mm -hmm. inte dina bilar, så att du får liksom <laughs> börja om från scratch. En ja, bra prioritering. De verkar ha fått tillbaka. Bakom foten Så att säga ja. mm. så det är så här, För att vara så nytt spel Så tycker jag det är rätt äh, kass liksom. Sagt, det Hade det varit de gamla spelen Från början av 2000 Så okej okay. Fair enough, jag kan leva med det liksom. äh, spelar man kan logga in och hålla på Då ska man väl missan kunna få en cloud-funktion På sin save också Ja det tycker jag Absolut uh, Du pratade om att du hade Spelat ni får Speed och druckit samtidigt Har ni provat det fantastiska drickspelet När man spelar Mario Kart Och så när man ska dricka fest, Man spelar när man festar givetvis Och så när man ska dricka då måste man köra av banan Och dricka och sen kör man iväg igen Jag har testat det är En riktigt bra grej faktiskt för... ja. ja, Man får inte dricka och köra Men man får ju köra åt sidan och dricka Och så får man fortsätta jag har hört talas om det faktiskt När du säger det mm. Don't drink and drive så Exakt. Ja. ja, Som det säger Man kör av på gräsmattan bredvid Och då får du dyka. <laughs> och då hamnar du som längst bak också <laughs> Jag tycker det låter perfekt Alltså jag är, ska säga Nu ska vi inte utmana folk att jag Kanske dricka alkohol Men jag tycker att många spel är fantastiskt roliga nu vet Tillsammans Och med lite så här öl i kroppen För att man, man tycker att man kör ju som en guide <laughs> i många spel Jämfört med när man är nykter Nu är det antagligen inte så, skulle man filma sig själv Och titta på det här sen så är det antagligen mycket sämre än vanligt Men man, man lever i någon illusion om att allting går mycket bättre Typ att man kör mycket snabbare i Mario Kart och sådär mm. mm, Men du gillar mer action-bilspel än eh, simulations <laughs> eller? Alltså jag gillar ju som uh, Eurotruck Jag älskar Eurotruck mm. <laughs> Och ni vet, sitta där Hälska om man lyssnar på någon sån här polsk uh, country-kanal Så att man verkligen får <laughs> rätt feeling På vad man håller på med uh, Sånt tycker jag är kul också. Men uh, jag är inte så mycket för Racingspel Som är som Äkta racing, typ Gran Turismo Eller, uh... Uh, eller Monza, eller vad heter det det är försa. Försa. heter det. Första. Wow. Mm. mm. Och så där. Alltså de är roliga men jag kan inte sitta liksom lika länge och hålla på. Mm. Du mm. nämnde Dragon Age där en sväng. Har du spelat? Spelat alla? Ja. Uh, sista nu har jag inte klarat den. Jag köpte den, vet, alltså innan det kom ut. Jag köpte spelade nonstop. Och så utan att försöka spoila för mycket men sista draken Då dog jag Flera gånger Var det det sista och... het? Inquisition? Eller? Ja precis Just det. Uh, Och sen Jag är inte så här vet, som blir arg när jag spelar Dota Eller CS Alltså så Man svär lite men sen är lugnt Jag, jag tittar liksom inte när jag spelar med folk Men när jag spelar ensam Så blir jag nu så här, fruktansvärt arg När det går dåligt <laughs> Så att då stängde jag av det Och sen spelar jag inte på ett helt år så nu har jag börjat spela Inquisition igen Med målet att jag den här gången Ska klara klarade Alltihopa Yes, men började du Från samma sparfil då och... nej, nej, jag började om Du började om helt och hållet <laughs> från, <laughs> från noll <laughs> Strångt ja. ibland, kan det ju, ibland måste man ju nästan göra så För att man har glömt alla kontroller Eller vad man ens höll på att göra och så där. Så... Ja, det är ju li det är lite det Och sen plus att det gick så dåligt Mot de här. rakt <laughs> Ja, alltså jag är så arg att jag tänker på de här drakarna Så tänkte jag att om jag gör en ny gubbe ni vet, Ny eh, Vad heter det Ny eh, vad man är vad heter det? Karaktär äh, inte... Ja ny karaktär och vilken roll man är ja. Så jag. Jag Så tänkte jag att då kanske det kan gå bättre Det var ju det hoppet också Ja just det Att jag, att jag då faktiskt ska kunna döda drakar lättare så. Allt annat det går bra Det är just drakarna som är mitt eh, Problem Yes. Nej, jag bara spelar ettan faktiskt Jag vill spela ja, Mer av serien Jag tror jag har Tvåan liggandes Alltså installerad på På Playstation då, Där jag spelar det Men jag har inte, inte tagit mig tid Att starta någonting ännu men av, men av ettan Vad sa du? Jag kan rekommendera det Ja av hade hur kul med som helst. Så ja, jag tror mycket på, på tvåan. <laughs> eh, vad vill säga? ettan Jo, jag spelade på någon lite svårare svårighetsgrad här för mig. Och så kom jag väldigt långt i spelet. Eh, jag tror det är någon, någon. Ja, det är väl någon. En <laughs> drake man ska dela i mot slutet där med Eller om det var. Ja, och sånt där. Mm. Och jag hade som sparat just. På något här, väldigt dumt ställe Just innan eller så här, Just innan någon stor fight Och jag dog och dog och dog Så jag tänkte ja ah, shit Jag måste ju ut och köpa mer Ja potions Eller köpa något ja, levla lite Eller ja, göra någonting Men då hade jag sparat på något ställe Där jag inte kunde, kunde backtracka Utan jag var tvungen att klara av fighten först Jag var i helvete <laughs> Så så då var det att, Ja enda läsningen jag har var att eh, gå in i i optionsmenyn och sänka svårighetsgraden eh, och då hade jag spelat typ, jag, nästan hela spelet på jag vet jag minns inte några svåraste men jag vet, minns inte många svårighetsgraden det var. Det var det inte alla 4 tror jag de haft. Okej, okay, för det var det inte normal eller alltså den som startar på utan jag minns att det ökade i alla fall. Mm. Så vart jag well, ner till normal igen då just i slutet. Och när man väl har sänkt, man kan inte, man kan alltid sänka svardegrad men inte öka. Sånär. Jo, du kan öka egentligen. Eller du körde på, jag vet inte, så är det på PC i alla fall. Jag ska inte svåra på. Okej. Okay, jag körde på konsol. Jag är ingen konsol men så. Att, så. All right. Men jag förmår att man inte kunde öka igen. Fast jag, jag kan minnas fel också. Så då körde jag ut, ja, sista delen på, på normal då. Så fick det bli, för att jag hade råkat spara på ett dumt ställe Ja, det är rätt större faktiskt det Ja, och det, så är man ju sådär att man bara har en sparfil också Jag för mig att man kan göra flera sparfiler, men jag hade bara, nej <laughs> Jag bara en sparfil Jag brukar sluta med 20 sparfiler Jag är sån, jag sparar hela tiden ja, I olika alltså, steg, det Alltså man, man sparar ju typ, alltså man spammar i f det är här varje gång jag går spelet vet, så gör man så, save-fil Och sen autosparar man ju som bara den Hela tiden Just det. Så fort man har dödat något Så bara, fm 5 <laughs> sen, la gamla bitsen Dödat något mer, så bara, fm om jag, om jag måste stå inte om så ska i alla fall inte behöva döda de här jävlarna <laughs> Så det, det är lite så jag jobbar Quick save, Sara Ja, det kan bli Nya nickar <laughs> Men eh, man, ni vet man. Eh, sen får man ju absurd stora safe då ju. Ja. Till slut. Eftersom de ofta sparar dem ju lite konstigt. Liksom. Jag har gjort något sådant själv när jag försökt klara av spel på ett sådär här svåraste graden. sådär. Jag minns att jag spelade Bioshock 1 och 2 och. Vad heter det där? Infinity. Mm. Eh, och. På alla, jag har klarat av alla de här tre spelen på svåraste svårastgraden Men där var det sådär Precis som du beskriver Man klarade av ett, ett pack eh, Fien där Och då var det ah, save, ny sparfil <laughs> Nästa steg Ny ah, ny fil För att man var ju som beredd att, att man hade gjort något fel Eller slösat för mycket ammo eller någonting så att Precis, att man, man sitter skiten igen igen. Ja, exakt Så jag hade alltid så här hur många sparfiler som helst Att kunna backtracka till Ifall jag märker att Jag har gjort något riktigt galet Längs, <längs med vägen Ja, är lite konstigt Jag har ju spelat Bioshock i infnytt mm -hmm. Men jag har inte spelat de andra Nej då Nej, Aj. men ni vet, steam ren. Ja. Och sen hade de det på rea. Och sen har jag haft det liggande vet, Hur länge som helst Det var ju säkert typ fyra sommar <laughs> Uh, och sen går man, nu vet man, man har börjat spela igenom listan man har. Och sen bara, Åh, det här, har ju hört det är bra. Det spelar vi. Och sen sitter man och sprimmar. Spelar man lite. Börjar folk komma in och kränka en för att, vad, du inte spelat de andra? Vad, man, bara, nej, jag tänkte inte på det. Då kanske <laughs> jag skulle ha köpt dem först. Och sen, ja, så det är det spelas faktiskt. Men inte, mm. men jag vet, jag, alltså, jag känner igen många karaktärerna när folk pratar om Perschock. Alltså för att jag som en kopplad Ja. Jag det, men jag har liksom aldrig spelat igenom Hela serien yes. Nej jag tycker inte att det är så mycket Gemensamt mellan Infinite och etan och Toman, faktiskt Ja det är väl lite det jag har hört också Så det känns mer okej okay. Det är några så här stora Drag Som jag, som jag kan såhär tycka Känns bekant Det finns som en, en, en Fyr man ser I, i, i alla spelen mm. Som det men det är inget så här Som man kanske Som alla tänker på Bara, just det, det var en 4 i, i, i Bajo 21 också Bara, ja, ja. <laughs> mm. eh, Nej men Bajo 21 och 2 Kan jag varmt rekommendera eh, Om, du, om eh, Ja, jag tyckte det var riktigt bra Det är väl planen att jag ska spela dem Det lite. handlar väl lite om om de kommer på rea Och så Sådär, liksom. ja Lite creepy kan jag tycka. Men inte, inte skräckspel skulle jag vilja säga. För jag, jag klarar inte av skräckspel. <laughs> jag stänger ner <laughs> men, men just Bioshock är sådana här gr gränsfall för mig. Det är så här små creepy. Eh, och monstren, eller fienderna är ju också små. Gåna creepy. Eh, så det är lite En Eerie känsla Eller vad man nu säger mm. Men det tyckte jag det var lite uh, infinit också Ja, mot, så... mot slutet Eller mm. ja, där i början är det När det är glatt och amerikanskt Precis. <laughs> Precis, men sen Började det liksom spåra lite Eller då är det lite att mm. man tänker att det kanske kan hända något Det hände ju aldrig riktigt något Väskigt, men man får feeling Av att det skulle kunna Hända, om man säger Alltså att plötsligt skulle någonting Läppigt kunna dyka upp ja. Och jag minns plott twisten i ettan, nu ska jag inte jag spoila för dig, men den var när jag spelade bara 21 och så kom plott Jag var helt såhär där mindblown bara jag ha och shit. Oj då. Alltså det var riktigt Ja, det var fin. Det var ett av de få spel där jag riktigt har känt så att jag blev helt tagen av storyn när, när plott twisten kom liksom. Annars så brukar man ju alltid kunna säga att ja men det där är det där är bossen, det där är den onda, det där, det är en den där är... ja precis men, men det, i... man älskar ju en bra plot twist ja. det, det man inte gillar är ju håller jag plot, -plot Så att, de som man kunde förutse ja, tillsyr inte det tanken att det ska vara jätteenkelt enkel plot twist som jag vet inte Super Mario Då <laughs> kanske man inte ska förvänta sig någon <laughs> finns det ens någon plot twist i Super? nej jag kanske inte hör det Mm, hon är nästa slott <laughs> <laughs> Eller det egentligen Skulle Bowser bara ta hand om henne <laughs> Och att det är Mario som är stalker <laughs> Ja exakt <laughs> Det hade varit ett mycket mer intressant spel om det, om det var så att det var liksom På tal om det har du spelat Braid Nej bara... Oj <laughs> uh... Ja nu, nu måste jag nästan spoila <laughs> Hela spelet för du, för, du, för du har lagt upp det så, För att det är du spelar Braid, ett pusselspel. Mycket fint. Eh, fin grafi handritad grafik. Liksom. Så Det är ett jättevackert spel. Plattforms-pusselspel. Du är en karaktär som eh, ja, går höger och vänster och kan hoppa, klättra upp och ner för stegar. That's it nästan då en liten detalj till Du kan styra tiden Ganska stor detalj kanske <ganska> Så att du, du kan som Hoppa och så märkte att Oj det där hoppet blev fel Du kan så styra tillbaka tiden Och göra om hoppet Till exempel Men du är även en skugga som gör Det du just gjorde Så du kanske måste Hoppa ner med en nyckel till exempel. Och då kan skuggan göra det åt dig. Så då tar du som nyckeln, hoppar, spolar tillbaka. Så låter du skuggan då gå och hoppa ner med nyckeln åt dig. Jätteflummigt förklarat. Men, men det är ett pusselspel med, med tid som, som faktor. Och tiden, du kontrollerar allt. Alltså om du möter fiender. Och det finns typ Kanoner tror jag också som skjuter mot dig Och där kan du även, börja du då också så här Spola tillbaka tiden, så spolar du tillbaka Ja men fienderna Börjar gå baklänges, skotten får baklänges Så hela världen börjar som gå På baklänges Men i alla fall när du har tagit igenom alla världar Allting, kom till slut på Banan slash bossen Då är det som en Ja men Det är, en, det är Tror man att det är som du ska rädda Skrika hjälp och så är det en, en stor Riddare På banan också som går mot, mot Slottet för att eh, Ja Kidnappa din tjej Tror man Så det gör ju alltid din makt för att eh, Komma före till till, eh, till tjejen då Och så när du väl kommer, kommer fram till Till tjejen Då Byter du spelat håll då blir det helt plötsligt... Då har du egentligen spelat baklänges i den banan. Så det är du som håller på att och tjejen. Och riddaren som räddar tjejen. Jäklar, twist. Så då har du spelat som... Du, du har varit en onda typ hela... Hela, hela vägen liksom. ja. så, så det som lagt upp det precis där... När du sa det där med sutmario att han var stalkern. jag vänta nu. I Braid så är, är det ju exakt så... Förvåningen första gången att man spelar igenom det Ja det var också en sån här bara, ja, Oj jag är, den, jag är den hemska Ja Men det är lite ovanligt det Ja Så det är ett spel jag rekommenderar om man gillar Pusselspel och Fast nu har jag ju förstört story, <laughs> Precis, inte allt, så att det är Ja men det har eh, några år på nacken. De, de får oh, ja. det, det är ett bra Pusselspel oavsett om man kan stå eller inte. Eller ja, uh, twisten eller inte. Det är mm. Väldigt kul. Ja, du också spelar det, tycker mm. jag. Absolut. Jag gillar Jag gillar att alltså, Ja, nej så det, det är bra. Som alltså, pusselspel spelar bra, sen är storyn är ju är rolig i sig. Så att säga. Det är lite yes. mer. Sen ska vi säga att det är väl eller ny när alla streamar det att nästan alla spel blir ju mer eller mindre spoilade ja, Eller vad man ska säga alltså på, på om ett annat man, sätt Om man väljer att titta på det så. Ja, ja men det är ju svårt ibland Alltså när man börjar, jag vet ju själv Nu vet du, spel man kanske är sugen på att köpa så vill man bara kolla mm. kanske lite hur det ser ut Och sen om man sitter och kollar på när någon, någon har spelat igenom hela <laughs> spelet ja. Så var det liksom mm. klart <laughs> Ja, sådär, när, ibland när jag får små sug på att spela gamla retro-spel på typ Nintendo 8-bit eller Super Nintendo. Då brukar jag ha, en, ha en, sådär, något fel i, i kroppen så gör att jag kollar upp typ den som har världsrekordet i ett speedrun av spelet. <laughs> och då blir det så här, va Tittar du på det också? Ja, då tittar jag på det. Ja, nu var det här spelet klart på tio minuter. Ja, precis. Då behöver du inte spela här. Ja, exakt. Ja, hopp. Ja, det är ändå skönt att Man bara lagt ner tio minuter på spelet. Ja. Många timmar man har lagt själv. När man bara ska klara det. Ja, exakt. Det är, alltså det är det. effektivt. Då. Ja. ja, det effektivisera sitt spelande liksom Hålla på speedruns av alla spel. Istället för att faktiskt gama. Ja. Fast alltså, det är många som, som tror, tror att speedrun-tiden är den... den speltid som generelle person-gamer tar för att klara av ett spel. Eh, Visst, är det är irriterande. Ja, till exempel. De bara, så vad ska jag förklara? typ, ja, men de... Eh, ja, men nu är jag svårt på att spela Kingdom Hearts. Så jag tror att eh, speedrunna väljer igenom på typ att tre timmar. Jag ska mm. ta upp det så att jag... Ja, oh, uh, exakt. Kingdom Hearts Final Mix. Eh, eh, Okej, okay, fem timmar. Men ändå. <laughs> och, och det är ett rollspel som typ, många förväntar sig. typ Ja, men i alla fall 15 timmar. Eh, kanske 20 rent idag. Eh, och, och då att folk börjar tro att det tar fem timmar bara för att en speedrunner har gjort det. Det är ju lite Folk kan inte ståla att man utnyttjar ofta glitchar och sånt Ja, alltså, exakt När de får så här och Det är att man använder glitchar till sin fördel för att komma förbi saker och, och sånt Och det gör du aldrig när du spelar Själv. Precis, och så dessutom de som speedrunnade Det det här är ett steg för dem att, att hitta en ny utmaning i deras spelande mm. uh, så det här är ju som bara en kul grej De gör att klara av det så här Snabbt med klickar Och, och ja nu finns det väl säkert Jättemånga kategorier i varje speedrun Spel det finns det säkert... Den Nästa steg brukar ju vara när man kollar där att folk börjar köra det du vet, Med blindfold Ja <laughs> det är så <laughs> sjukt Jag har sett blindfold de brukar köra lite sånt här, det charity-events Ja, precis, de här awesome game stand quick och okay. mm. Typ punch-out Ja, punch-out Med ögonbilden, här är en klassiker Du brukar alltid vara uppe på dem ja. Det är kul Jag känner att det är ju nästa steg när man har liksom, ni vet, verkligen maxat sin tid I speedrunnen mm. Ja, då ska man göra det svårare då Då börjar det bli dags att <laughs> inte kolla ja. När man gör det och sådär, liksom. Precis men på tal om det här med speedrun och att, de för, att folk tittar på det som tid, du hade väl hört några rykten eller någonting nu kricke med Demon's ja, ja, Souls var... 3 som inte ens har sett än Dark, Dark Souls 3, Dark det släppts i Japan i, vad var det, förra veckan, för, förra veckan eh, Och folk var jätteupprörda nu för att det var någon som hade speedrunnat det på N52 eller någonting, 1,54 och de var jättebra. Hur, hur kan du spela spelet så här då? Eller så här? Det, du förstör allt. Och, ja, Folk var upprörda. Och så tyckte vissa att det var, det var alldeles för kort. Men då tänker de inte på att den den gör. Jag tror det var en korean i det här fallet. är, oh, är ju säkert. givetvis att kapa tid. Liksom. Det är det det handlar om. Ja, men han har säkert spelat spelet 40 gånger rakt av redan. Men äh, det är folk som är så upprörda på, på liksom hur man ska spela spelet. Han må väl spela det hur han vill. Men eh, som sagt, eh, speedrun-tiden är ju inte den faktiska tiden. Och speciellt inte den i och med att jag har New Game 1 och 2, tror jag. I Dark Souls 3. Ja, det har du precis. Och det har inte släppts i väst nu. Men det gick och ju till en. Vilka var det? var det? Xbox hade ju fipplat till det där, så att det gick och ladda ner ändå i väst. Ah, det har jag jobbat. Mm. Jag tror Steam fixade till det. Och jag tror det bara var PS4-användarna som inte lyckades... Eh, Ta ner innan så att säga. För översättningen var redan klar. Det var bara så att vad var det? Det var Namco och Bandai som jag skickar ut i, i väst. Mm. De har nytt räkenskapsår, ekonomiskt år, efter, efter vad var det april? Så de valde att släppa det senare än vad det släpptes i Japan. För det är From Software själva som publicerade i Japan. Mm. En salig röra, men folk var väldigt upprörda, och därför. Folk hittar alltid bra sätt att ladda ner alltså Spelet är ju klart, det ligger ju bara och väntar Ja, precis De vill ju bara, de vill ju bara ha det på rätt sida av året Så att, säga. Så att folk var arga 54 tar i alla fall om man är jätteduktig eh, Jag hoppas på att jag ska få eh, åtskilja fler timmar Nu av den när jag kommer hem sen Det är alltså inte ditt mål att bli lika snabbt som den här Nej. Nej Jag har inte den fascinationen att springa igenom spel jag förstår mm, den och jag heller. tycker de är fantastiskt duktiga Men nej, jag vill ta min tid Jag vill inte behöva stressa igenom dem Det är annat när man spelar MMOs eller ja, sånt Där man ska ja, där man ska vara bäst Där man ska vara snabbast, det är en annan sak När man vill ha mest pengar Eller ha bäst utrustning Men nej, inte Dark Souls, det ska, det ska ta tid Ja men det är lite som jag i Dragon Age Jag kan ju till och med på nivå, ni vet, spela på lägsta Spetsgraden därför att det är mer Story-grejen Mm. Alltså det andra är mer bifighter fighter och sånt Det är kul Men det är mer en bi grej För storyn mm. Jag är väldigt mycket så story-spelare När jag spelar ensam liksom. mm. uh, och, och sådär Så av den anledningen så kan jag ni vet, gärna Jag jagar liksom inte heller att sitta och jag klarar det på svåraste Svårighetsgraden, det hade jag kanske gjort Men jag tycker mm. inte att det är det som är det roliga mm. I gamingen heller liksom. Det, det är därför jag spelar Dota och andra spel Alltså Dota, det är faktiskt en mm. fördel att vara bäst mm -hmm. I, i solospel ser jag ingen anledning till att vara bäst Eller man ska säga För att det har liksom ingen betydelse Du kommer aldrig mäta det mot någon annan I vilket, i vilket fall har du klart spelet så har du klart spelet Ja Just. Så, I multiplayer-spel är det lite annat då, då vill man ju vara bäst faktiskt. För att kunna skrita lite med sina mm. <laughs> Men du spelar mycket Dota som jag förstår det, eller? Uh, ja, rätt mycket Jag är väl lite periodare med alla spel vet. Ah. En vecka är det bara Dragon Age En vecka är det tre Dota-games varje dag Alltså, det går lite så där på det. Men uh, rätt mycket Dota faktiskt. Jag kan väl kolla Jag började väl spela Dota på riktigt förra året Alltså innan jag visste vad det var Och jag hade väl spelat någon match, ni vet mm. Men jag har väl spelat det lite mer än ett år Ett och ett halvt nu kanske Och jag har väl 1600 timmar Oj Uh, nu ska det räknas med lite Man får ju alltid dra av om man har spelat igång ja, jo, När man ja. har varit vid datorn och... Ska man inte logga in på WoW Och skriva slash played Då blir jag <laughs> nog <mörkredd> av <laughs> Vad det är för siffror som men, kommer upp uh, Men så jag är en hel del Dota Jag, jag umgås ju med mycket Dota spelare Alltså nej, du är ofta ett helt lag När du väl spelar uh, ja, Jag spelar aldrig i solo queue uh, jag säga det är ja. ju, Jag jag gillar inte den sidan av internet. <laughs> vet, det är samma sida som Reddit och den ja. jag, jag tycker det är, och grejen för mig är lag. Spelet. Ja. Eller vad man ska säga. Jag spelar ju sällan mot bottar heller. För att jag tycker det är lite tråkigt. För mig är. Den stora delen är ju det här att man sitter och spelar med sina kolarare. Liksom. Ja. ja, jag, jag förstår. Men bonus så att man kan vinna då men jag är inte sån att jag ja, men jag jagar inte vinsten Jag är mycket vänner nu Som är väldigt Man måste vinna grejen. Jag tycker ja. det är en bonus Jag tycker det är roligt även om vi förlorar Men det är roligast att vinna Alltså jag spelar alltid för att vinna liksom. Men ja. jag hänger inte läpp för att vi, vi losar på det. Det är Ingen dålig förlorare. Oftast inte Jag ska inte säga att jag aldrig är det Men äh... det är inte jättefarligt I alla fall <här> Är ni inga Dota-spelare, eller? Jag är inte det Jag har touchat det Någon gång Och Jag har Spelat lite mer vad heter det då? Heroes of the Storm Blizzards variant Av Dota Men Jag kan inte påstå att jag har spelat Inte så mycket Moba Nej, eller när det var när DOTA var nytt i Warcraft 3 som, som en moddbana. Mm. Då spelade jag faktiskt en, en hel del. Men det kunde vara, jag hade ju som liksom inte så stor koll då på vad som var en äkta dota karta Så jag brukade bara hoppa in mot och det stod tota och så kunde det vara så här. Att de, att de hade ändrat kartan Så att det var typ Gigantiska monster Eller att, det var, att de hade tagit bort kostnaden På alla items Så att allt det var gratis eller, ja, men Det kunde vara vad som helst Jag visste inte riktigt vad jag hoppade in Jag visste att det var någon, någon sorts dota <laughs> okay, det, var inte, var inte, det var inte så uppstyrt då Så att säga Nej det var nu, nu inte Det roliga att alla de där game modesen finns ju kvar Alltså de är ju utvecklade igen i Dota 2 Som custom games alla ja. de kända, ni vet, så tower defense Och Ja och Det finns ju fortfarande Det är ju bara att det är som custom games det utan. All right. Så på något sätt har det ändå gått lite så här, cirkeln runt <laughs> Eller vad man säger Ja, för tower defense Det var det andra som jag spelade väldigt mycket På Warcraft 3-tiden mm. Sjukt mycket tower defense Och det var både Både Ja vad heter det? Team Tower Defense Där man hjälps åt och ska försöka bygga bygga ihop Ja, en defense Eller när man spelade som Mot varandra man, ska säga. man hade en liten del Av kartan och alla hade en Identisk del Så, sen så var det den som, den som tog sig längst Till vann, helt enkelt <laughs> Men jag tror alla de finns kvar Eller inte kvar Men de är gjorda igen Ja man om man gillar den. Ja, jag har inte spelat så mycket till TD. Men jag kollar på det ibland. Och så. Yes. Men du, Krykke. Du är väl lite mer. Kanske inte Dota. Men nej, det är... inte Dota. Alltså Jag är för gammal för Dota, tror jag. <laughs> nej, då. nej, men alltså, det, det, det är för jobbigt. Det är jobbigt att komma in i. Det är så djup, lång, steep inlärningskurva. Så jag har faktiskt inte orkat. Jag har några polare som spelare. Men jag... nej. Jag orkar äh, inte röra det. Ja, ja, kan jag kan hålla med om den biten. Det är väldigt... Man måste ju ha någon, eller jag känner att jag skulle behöva någon som faktiskt lärde mig det i, i flertalet veckor. Då hade jag nog uppskattat det. Men att hoppa in i det i någon sorts mini-tutorial som de på ju nu för tiden. Nej. Och sen sitta och läsa. Eh, inte på Reddit förhoppningsvis, men någon annanstans. <laughs> nej, jag orkar, det orkar jag inte. Jag, jag, kör. jag körde ju du vet, via kompisgrejen. Alltså jag hoppade mm. med folk som redan spelar som inte har några problem att ha en en noob med sig ah. i games och då då har det funkat, alltså så. Jag är mm. inte på något sätt bra, men jag jag klarar mig själv i alla fall om man säger. Så att, eh, det ju, på det då blir det roligt, men jag jag kan förstå mm. det annars. Så det är ju väldigt, det är ju det, är ju det svåraste att dra av dem på ett sätt. Mm. Jo det det känns nog så. Jag har provat LOL ganska mycket. Mm. Heroes uh, of the Storm är ju väldigt uh, barnvänligt, tänkte jag säga. Jag tycker det är väldigt bra. Det är enkelt. Väldigt casual, så är det Så det, det passar mig bättre. Så jag kör mycket i Hairs of För mig som redodad, jag har aldrig spelat de andra. Ni vet, mm. hon och, och sådär heller. Så att, ja, det var populärt. Så att jag tittade i lite vårt och så såg kartan och blev helt vilsen. Så jag fattar ju att spelet egentligen är lättare ah. än, än Dota. Men alltså när kartan ser ju så annorlunda ut så jag är så vilsen och bara hänger mm. alls med, liksom. Det, I Dota är det väl bara en karta? Eller mm. I HOTS ja. hot är det ju 5-6 6 äh, olika tror jag det 12-13 mm. Ja det är väldigt jag olika Jag kan rotera på 10 Men det är, ja, precis, det är olika objektivs Och det är framförallt ja, mycket objektivs de jobbar mm. ja. Och det är det jag, jag... jag vet inte, Där behöver jag bli för gammal Alltså det är, att är väldigt uppstyrt Med jag vet Vad som ska hända eh, Ta torn alltså, så. Så, Och sen ta basen det, ancient, det finns liksom inga så här Extra objektiv objektivs Och att det är olika från match till match Utan det är, är slutmålet Det är exakt detsamma alltid Varje gång, andra gång Det att, det, gör, det gör mig lite trygg liksom, i, mitt, mm. I mitt spelande Men jag tror att, att Mitt Dota intresse kanske kommer att Bli lite större nu snart här Eller ja, i alla fall att jag kommer att Försöka lära mig lite mer För att här i Umeå där jag och Krikke bor så kommer det alldeles strax att öppna en e-sportbar som heter Connect e-sportbar. Uh, jag tror det var nästa lördag faktiskt. Den, ja, den 16 nästa, nästa lördag. Och ja, det är en bar som kommer att visa e-sport helt enkelt. Och, det låter lite som en geigerbarietbar. Ja, exakt, precis. Uh, den här uh, Connect e-sportbar är väl lite putt på att de inte handlar först. <laughs> Utan de får nöja sig med att vara den andra e-sportbaren i, i Sverige. Ni har eh. inte sylla pinkat det heller. Nej. Måste jag ju säga. Första i Norrland i alla fall. Ja, mm. precis. Vi har ju ingen här i Skåne. Så. Jag hade gärna haft det. Men det är ju jättekul faktiskt. Ja, så jag kommer att försöka börja hänga. Eller jag får se väl. Men jag vill då stötta dem och hänga där. Och anta att det kommer att bli... Väldigt mycket Dota-turneringar eh, Som visas där då Det, det får man hoppas att de framförallt kör Dota på svenska Ja, det får vi se Jag har ingen aning faktiskt Nej. Men man kan ju hoppas ja, det, det För att Jag har hört att de kommentatorerna Ska vara bra eh, Som sagt, jag har inte sett någonting alls eh, eh, Inom Dota Sverige, eller ja Så jag vet som inget Däremot i StarCraft 2 har jag sett en hel del och där är jag ju så in, in, infödd med de engelska streamsen Så jag, där ser jag hellre. Ja, de engelska. Jag tror, nu vet ju inte jag på den sidan hur det finns med svenska det ska säga, men jag tror ofta det är en vanesaken också. Man är så inställd på att det ska vara på engelska. Ja. För att det alltid har varit det. Så att det kan nog krävas, du vet, ibland lite inlyssningstid. Mm. Nej. Alltså av, av det nu vet att ställa om hjärnan Och, och sådär I att det är så det ska Så det ska vara liksom. ja, ja så lär du eh, På den svenska Starcraft 2-sidan så finns det eh, de, Vad heter de? Madelisk är, mm. är en eh, Kommentator som ofta brukar vara med Och vad heter den andra då? Ah. Nej, det står still, ja Nej desto stel tyvärr Men Madelisk i alla fall eh. Är det andra också en tjej? Nej det är en kille okay. Det finns ju queen Queenie kommenterar kanske inte Nej, Queenie har inte varit med Inte det jag har sett i alla fall Jag vet att hon är Det är lite kul att det är så Vi har så stora svenska tjejer Just på Starcraft Ja oh. Sidan liksom, jämfört yes. med de andra e Så är det inte Så mycket kända tjejer Nej, jag har så eller bara, bara Jag har koll på Starcraft 2 scenen. Så jag har som inga, ingen koll alls Riktigt på vilka lag det är Vare sig Dota eller Counter-Strike eh, Jag vet ju Ja, Acki Till Alliance eh, Känner jag till eh, Alliance är ju helt svenska nu Ja I eh, CS yes, yes, har vi ju Nipp och Fnatic Ja, ja jag tror jag är helt svenska Jag är inte jätteinsatt till CS Men just dem har man ju koll på Ja, alltså jag har koll på, på Alltså jag känner en nipp på fanätigt nu när du säger det så här. Men alltså jag vet inte vilka som är med i själva laget Om det är Bara killar eller bara tjejer Eller om det är blandat I de andra finns Jag ska inte säga att det inte finns Men på toppscenen tyvärr Så att det finns några tjejer Alltså det finns duktiga men inte kanske på högsta Nivå som man säger, ser ni vet. I de lagen som kommer till turneringar Och sådär mm, Okej okay. Sen finns det väl något så här hell Med bara tjejer i CES Det kanske finns idiot också Men som sagt, de ligger liksom inte i den här Top tire. Än All right. Jag hoppas väl att det ska komma men... Ja, absolut Jag vet, jag liksom inte tror inte det finns en. Det får gärna någon rätta mig om jag har fel <laughs> Ja, jag vet som sagt inte men... <laughs> Får ta arga reaktioner på Twitter sen Ja, precis okay. <laughs> Men det är du konst... Ja, tittar säkert. Kör du. Nej, kör kör du. Du. Nej, kör du. Sa, vi kan väl konstatera att det är alldeles för lite tjejer i sport. Det borde vara mm. börja... det, det är sjukt konstigt att det inte kan vara flera Alltså, ja, alltså med tanke om du alltså. om du ser till många som spelar så är det inte mm. så få tjejer egentligen. Nej. Nej. Äh, Men det är väl det äh, tävlingsområdet äh, ja. så att säga. Jag tror det att det är svårt att bli insläppt Alltså det märker mig i maj mm. vad man spelar CS eller nu vet jag kör in boys. Mm. Grejen så är det ju märkt, det ju liksom. Så att så. det är väl lite kulturen, tyvärr. Ja. Men jag, jag tror det kommer bli bättre. Jag är hoppfull. Men det jag tror det är lite där problem länkligare, och då blir det väl lite svårt att bli pro. När man, om man aldrig blir insläppt på riktigt mm. ja. max-game eller där alltså, som ni vet de högsta och spela med dem, så blir det svårt att komma med i lag och visa hur du man faktiskt. Är. Ja, precis. Jag har glömt bort vad det var jag skulle säga så. <skratt> ni, får <skratt> ta hand, ni får ta hand om det här nu, <skratt> <Ja>. nu. <skratt> Det är ju bara när man glömmer bort vad man ska säga ja <skratt> men det är väl jag tänker att folk, Alla borde ju spela mer också, tycker jag. Ja. Alltså, här, ja men e-sporten är så stor idag det är, det är så kul När den omsätter mer än vad, typ Både, vänta, o Både NFL gör och vad det nu var med. I prispengar, då givetvis. Mm. Inte, i, inte i reklamomsättning riktigt ännu. Men det är Nej, på gång. Men det, jag tror det, det kommer komma. Vi kommer nog, jag misstänker väl att vi kommer få mer in-game-reklam. Mm. Alltså, ni mm. vet som de har i till exempel fotboll med att det är reklam längs med. Vad heter det? Alltså att alltså, Jag sånt. Det känns mm. väl som att det kommer komma in-game-reklam mer. Alltså, om mm. vi ska hänga med de andra. Precis. Ja men jag såg Det var väl uh, MTG Koncernen, mm. eh, TV3 och dem, De hade väl köpt upp uh, ESL Hela ESL De har grejen. köpt och, upp uh, Dreamhack Precis, det Jaha. också Så de satsar uh, ganska stort Dreamhack kommer ju fortfarande styras Vad jag har förstått som av Dreamhack Koncernen mm. Eller, alltså Det, det kommer väl ligga lite, nästan som ett dotterföretag Typ Eller, så, här. så det kommer ju styras de samma Men de ägs nu mer av av jättekoncern de också Jaha, det här är helt missat MLG, var det, det vi sa, eller? Mm, ja. MTG, MTG. Modern, Time, Mo Modern Times Group heter de. Det är de som äger allt Tänkte jag säga, Precis, <laughs> sexan och det... trean Och så vidare Precis, så det kommer ju att Det var svensk ägt i alla fall mm. Men det var i hösta, tror jag. Någon mm. gång innan Dreamhack Winter Kan det väl ha varit Som de det låter mm. Jag i höstas i alla fall vintern Som de gick ut med det i alla fall mm. Så det, det, blir ju mer så det med. tyder ju på att de Någon får upp ögonen så alltså, att ah, fler får upp ögonen mm. Ja De har det ju faktiskt De har ju kört Dream League Dota. Mm. Uh. Ja det har man hunnit säga faktiskt Lite grann Jag, jag gillar Titta Dota 2 Jag kan inte spela det som sagt Men jag tycker om det Det, det, är, mm. det är bra show men de, de har ju kört en del faktiskt Men ni ja, har de inte mm. gjort det tyvärr Men uh, jag hoppas att de tar upp det igen Men TV6 har ju varit väldigt duktiga på att visa uh, Ja men The International uh, dota turneringen Och, uh, mm. och Starcraft 2 uh, Turneringar Det är väl de som även har visat Kanske till och med hållit i uh, SM I, mm, jag tror i Starcraft det 2 Jag ja, vet Jag vet inte vilka det är som håller är sport SM Ja ah, just det, Esport SM jag uh, Men ja det kan nog stämma till dem och... Eller... Jag menar Aftonbladet har en helt egen sektion numera Ja Om e sport Ja just det Alltså så, det visar ändå att det finns ett, ett stort intresse mm. De har en helt egen Det är inte bara notiser utan de har en helt egen del av Aftonbladet Så ja. de jobbar med Med just den här typen av grejer Sen är de lite långsamma kan <laughs> Men i alla fall Och ett... SVT jag väl kört eh, Ja, på också. Dreamhack och så där. Ja, det stämmer. De kan inte göra jättemycket, men de är ändå där. Ja. Jag har lite sekvenser. Jag som sagt Sveriges radio var ju på Dreamhack också. Så, så de har ju det kommer ju. Ja, det är därför jag tror att den här äh, baren som kommer att öppnas, att den kommer att lyckas. Jag tror att i i rätt, alltså de öppnar i rätt tid liksom. Är... Mm. Det, tror jag också. det kommer inte att bli mindre nu Jag tror att det, nu är snöbollen i rullning Jag tror att det bara kommer att bli större Ja, nu, nu är väl bara risken att det kommer att poppa upp massa sådana här vet Ja Alltså, kvalitet Jag tror att de här första kommer vara bra Men som allt annat att folk börjat säga pengar så. Ja, då ska de väl haka på och ta sin del av kakan Precis, det kommer nog att bli, ni vet Det kommer att vara bra, sen kommer det nog att bli väldigt mycket Sen kommer det att minska ett tag och bli en bra nivå Alltså som med vanliga sportbarare Ja. Så, Så jag hoppas att vi får någon här i Skåne eh, Snart Eller Danmark som Skåne <laughs> brukar heta på internet <laughs> Bara för exakt Var jag befinner mig ja. <laughs> Stockholm lär väl också få Det är konstigt att de inte var först faktiskt Ja det var lite eh, Man kan ju som Tro att det är där Det poppas upp någonstans I någon förort mm. Nej men Göteborg blev först om man åker dit kan jag rekommendera Du har varit där? Ja, ja. Den, De var ju väldigt snälla Och lät Dre ha sub Där Jaha, och då var du med Yes. Det var så förresten jag Hittade åt dig, jag kände inte igen dig Sedan innan, nu när jag Frågade om du ville vara med i podden Det var, Jag var inne och kika på Drays Twitch och därifrån hittade jag någon, någonting som hette: Dracirkeln, tror jag den hette. Mm, precis Och där var du med med en av dem. Ja. Mm. Och då fan jag dig. Yay. Vad är Drays cirkel? Drace är nu ska den arbeta som lite. Men grundtanken är att vi nannte Kim streamar. Så ska vi så blir vi hostade på hans kanal. Och Kim är då Dra. Dre ja. precis uh, Och uh, vi, vi jobbar ju för ett bättre klimat uh, inom inom resport. Mm. Och Låter alltså, sånt. Ja, och att liksom oavsett vem du är och var du kommer ifrån och vilket kön du har. Eller sexuell läggning så är man liksom alltid välkommen Som det ska vara. Uh, Precis, däremot lever folk i illusion i att vi, skulle, att vi alltid skulle vara jättetrevliga och snälla Så är det ju inte Vi känner att vi också blir förbannade när vi gamer Men det ska aldrig handla om vem personen är Alltså i sig Och, mm. och sådär Och aldrig försöker väl undvika att använda könsord Alltså så och, och sexuella läggningar och sånt som kränkningar mm. Så det är väl grundplanen Och sen är det ju då att Alltså jag streamar ju oavsett Men det händer till exempel att jag blir hostad och till Kim kan streama så är det kanske jag Eller Sunflake Eller Fnas eller någon annan då, som in K Mats eh, blod Mycket som, som då syns i kanalen istället För att det ska finnas content ja. i, I linje då med, med Drays jobb På tal om, om typ ja, Svordomar och könsord Känner du till Daniel Vressle Han har en Nöjes Imperium kallar för Som heter bita till kaffet äh, Känner igen det Han, han har ju börjat streama Mycket nu men han har även ja, Gjort Youtube videos tidigare Och streamat tidigare Och han är riktigt duktig på att inte Använda fula ord <laughs> Faktiskt <slutters> uh, Jag skulle säga att jag är inte så på det Däremot försöker jag inte använda Något ord riktade till någon <slutters> Det är väl mer där jag försöker lägga min energi Ni vet att man inte ska vara elakt Mot människor Men jag är, jag är fil i munnen ja. Nej, han, Daniel här då, Nu har jag inte något bra exempel Men han kanske bara Säger något typ Jannes Lakrisbollar Varför <laughs> ligger ni här det typ, alltså, Absurt man bara, Va. <laughs> Okej <Okay." laughs> Ja men det är bra det man inte på är... Ja visst. Ja, han är ju rolig. Han är sjukt lustig. Jag vet inte. Det är väl nästan alla hans Youtube-klipp när han sitter och provar spela något dåligt skitspel så sitter han där och ja, han svär ju inte men det blir ju så i sig. Ja, men det är, han är egna ord liksom. Man ja. vet vad jag menar men det blir ju <laughs> mm. annat Ja men det jag är bra. Inte. Man borde bli kanske ja. inspirerad av det. Ja men visst. Jag har väl lite för lite filter när jag blir arg, ni vet, jag vill ha hjärna och mun liksom, så det bara kommer. För istället försöker att inte ni vet, rikta dem till en person Nej. Oftast Sverige har jag gjort mig själv Eller ni vet att jag dör i dota Eller sådär så kan det komma rätt mycket så. Här. Men det är ganska sällan jag Använder Alltså ord om någon mm. Mm. Och sen Framförallt så tycker jag väl, det, är väl en sak jag skulle aldrig, det, det händer väl att jag förlämpar mina motståndare Men det är väl sällan de får veta det <laughs> Så att jag tycker då det är det också en annan grej Det handlar väl bemötande mot andra mm. Framförallt liksom Yes. Att, att man var... tycker att, någon, att man säger att någon är jävla idiot Och de aldrig får höra det Alltså ni vet någon som sitter i andra ett annat land Och spelar mot mig så De tar väl inte illa åt sig liksom. <laughs> Och jag har inte illa åt mig Om någon tycker att jag är dum det eller Så länge de behöver inte sitta och berätta det, liksom. <laughs> Nej det är väl det problemet Att vissa har väldigt nära till tangentbordet När man gör saker fel I eh, multiplayer-spel <laughs> eh, Och ska stå här. och spy ut Precis. Det är väl där det blir värst jag. Alltså, mm. om, om folk Att folk tittar och skriker på sig själva Är väl inte ett så stort problem För att det drar inte ner stämningen Från någon annan mm. Yes. Mm. Mm. Men Det låter som ett bra initiativ där här Drejsve-cirkeln mm. mm. Det är ju framförallt jag, alltså, jag All cred till Dreish yes. Som äh, faktiskt jobbar aktivt mm. med det Trots mycket sport och spel äh, Till och från På internet Även om han, det är mycket stöd också Men eh, som sagt, till exempel Reddit Och sådär, det är inte alltid så trevliga Kommentarer Nej, internet is a horrible place Jag älskar, jag, jag ska ha en hatkärlek Ni vet, jag tycker det är fantastiskt Som att man får träffa andra gamers Och ni vet, den biten Och sen finns den där mörka sidan Som jag söker på tränga ibland Som inte är så jätterolig mm. jag, jag, jag gillar internet men jag hatar människor Det är ja, så jobbigt det är väl mm. ungefär, lite kan enas i den, i den ja. slutsledningen ja, Vad blir nästa spel på streamen då? Har du något? Jag skulle väl att det blir Dota mm -hmm. eh, Faktiskt Eller Ja det är väl det Jag börjar bli lite sugen på att ta upp mitt Age of Empires Spelande egentligen Mm -hmm. Har du något spel du, du spelar som, eh, Alltså off -stream? Alltså som du, när du väljer det här Nu ska jag inte streama, för nu ska jag spela Något annat eh, Som jag inte vill streama, helt enkelt uh, Nej, så har jag faktiskt inte Nu handlar det väl mer om att Min dator börjar Bli eh, för gammal Alltså att det börjar bli tungt för att streama till exempel Dragon Age och sådär Så därför numera streamar jag inte det mm. Men jag har liksom inga spel som jag känner här Kan jag inte det här kan jag inte tänka mig streama ut Nej, du, jag, du streamar det är, jag Vill jag streama så blir det med att Så spelar jag vad jag känner för Det är ganska sällan jag går in och tänker nu ska jag streama Dota ah. Utan det är mer så. Ja oh, jag spelar spela Dota Jag kan lika gärna streama Eller sådär liksom, ah. man vill kolla, liksom. Det, är mer, det är lite mer på det sättet jag jobbar Så att jag har ju och Ibland tar jag emot ni vet Och folk ber mig spela någonting så kan jag absolut göra det Om jag har spelet Okej okay. Jag kör lite mixat Men det blev väl 90% i en Ja. Mm. Kricka, du hunnit spela något förresten I senaste veckan i Japan? Uh, nej, jo Jag sprang och köpte Pokémon Jag kunde inte hålla mig <laughs> Omega Ruby köpte jag Jag, tänkte, ja, jag ledsnade på Vad spelade jag på veckan? Jag spelade lite Monster Hunter, det var ganska kul Men så bara nej det är inga vänner som vill spela med mig Jag att <laughs> jag Och så köpte jag Pokémon Rubies. Tänk att du gjorde det rätt Ja, nej, så alltså Jag har dragit igenom eller dragit igenom. Jag har inte kommit så långt. Jag har spelat några timmar på på diverse transportmedel så att säga. eller ja, när jag sitter och väntar på pendeltåg och så vidare. Så att, nej, men det är soft. Jag gillar Pokémon. Det är ganska så här, det är lite grindigt och sådär. Så, där. så att, men det är mest det. Jag har semester. Jag mm. ser väldigt mycket fram emot att komma hem nu faktiskt. Så jag får spela på PSN och på <laughs> PS4. Så jag får spela riktiga spel. Saknar ju knappt datorn. Men de har väl mycket roliga arkadhallar och sånt? Absolut. I, ja. i Japan det på ett, ett helt annat ja. sätt än vad vi har här. Mm. Jo, och de använder dem ju på ett helt annat sätt också. Söndagar så är det ju fullt. Eller ja, det är alltid fullt. Det är människor finns det för mycket av här, här borta. <laughs> Men nej, Mario Kart jag spelar ganska mycket. Jag är på ark arkad här i krokarna. De har väl så även mycket här med dansmatta och sånt. Mm. de är Förför. helt vansinnigt duktiga också. Ja. Man, kan ju, man vågar ju inte prova själv i alla fall för mm. de som spelar är ju fantastiska så man vill ju inte skämma ut sig. Ja, jag men kan det är helt förståeligt. Mm. men det är kul att titta på för de går verkligen all in och är ju skitduktiga. Ja. de gillar Karl Hallar. Ja, jag har förstått att det... det finns ju en i varje hörn ungefär. Det är ju min eh ni vet Pokémon generationen man är så är man ju älskar man ju anime. Så ja, man, mm. allt, man, allt man vet allt man vet. jag är ju kompis så har jag inte mycket jobbat sen ska inte säga. Men annars är det ju, allt man vet om jobbat är ju från alla handa anime Men <laughs> det är ju alltid standard. De, ska, de är alltid i arkadhallar. Ja, jag tänker så mig det. att det är liksom att det är, det är skönt att ha fått dig komprimerat liksom, att det är så riktigt att, att inte hela mitt liv är en lögn. Nej, ja, precis. Ljudnivån på de här arkadhallarna kan väl dock vara extremt högt? Ja, det är ju inte för den som har problem med öronen, eller vill få problem med öronen. <laughs> nej, det är högt, men det är generellt. Men ja, det är jättet jätte högt. Man vänjer sig efter ett tag. Det är konstigt. När man först tittar in där så man tänker man, det här går inte. Öronen kommer ju lossna. men nej. Har, och, har du spelat de där äh, kulspelen? Nu kommer jag inte på vad de heter. Pashinko. Var... Ja, exakt. Nej, inte den här vändan, jag har provat tidigare Men inte, inte den här ja. semestern Nej, det är så jobbigt alltså, Det bara rulla kulor överallt om man ska dra in något reglage, typ. nej Och så kan man vinna pengar fast man vinner ett gosedjur Och så ska man byta in det i ja utanför Det är olagligt att spela om pengar i Japan Så att man vinner ett gosedjur typ. eller liksom en grej får man som inte har ett uh, riktigt pen penningavärde så att säga. Men då går du liksom runt hörnet till gubbe. Och då får du pengar. <laughs> Bra lösning. Du säljer typ det. Jag vet inte exakt hur det funkar rent lagmässigt. Uh, men du typ säljer den till honom för massa pengar istället. Aha, så, så då, då du säljer din fina vunna Nallebjörn. Ja, typ för jättemycket pengar då eller något. Jag vet inte exakt hur det fungerar. Jag har aldrig vunnit, jag är för dålig. Men jag har hört att det är så det funkar. Yes. Det kan ju vara värt att vinna bara på den här upplevelsen Ja precis Att få sälja alltså. sitt bosse djur så alltså, här alltså, massa pengar ja. För den känns ju lite surrealistisk Typ Yes Yes Jag försöker tänka på Vad jag har gjort I veckan Jag vet inte Jag har Kingdom Hearts Jag har spelat Mer av. Du har inte spelat något annat Du har som Siktat in dig på det eller jag har inte hunnit drama. Men, ja. jag, jag hade några kompisar över i, i, i söndags faktiskt. Så då testade vi lite eh, olika spel. Eller de fick testa. Eh, så då startade jag Rocket League. Jag startade Super Meat Boy. Jag startade vad mer startade. Jag? Super Meat Boy är ju bra. Mm. Det är svårt. Ja. <laughs> eh, ja, de spelar några banor som att det Sen <laughs> var det nog lite för svårt för dem Så bytte jag spel igen Men, Kan du ha kört uh, Mount Your Friends konsol. Jag vet inte om det finns på Xbox Jag har bara Playstation 3 och Playstation 4 uh, Är det den om man ett två Eller man styr en gubbe Och sen så Ska man bygga ett högt torn mm. Ja din, uh, Alltså <laughs> ja man är en gubbe är ju bara kalsonger typ. Det är väldigt konstigt vi vi Det finns lite olika gameplays Men det är bland annat att man klättrar upp på en get Och sen ska du hela tiden komma högre än den förra Just det. Och så har du bara viss tid på Just det Och sådär Och sen är det Ja det finns i steam men du spelar med kontroll mm. Och sen du vet Man styr sin gubbe med vad Vet du vad Alltså med så. Ja. Och det är Det är väldigt roligt faktiskt så det, det kan jag rekommendera om man vill ha mm. Kompis Kompisspel Ja men så ni vet väldigt osägerast Alltså du vinner ju aldrig riktigt heller Det är bara ett nytt game ja. <här> Alltså så på det sättet Men det är väldigt kul ja. Och så finns det lite olika game så att ni vet man ska plocka guldbyt Och sådär så, så spånar på olika ställen Med den här gubben sen ibland klickar man på fel knapp vet Och så svingas man åt helt fel håll än vad man hade tänkt sig det... Så får man börja om och så blir man mer stressad Av tiden Precis så, mm. Om man äh, tycker sånt är kul så. ja, Jag har sett gameplay nu När du pratar om det faktiskt Men jag har aldrig spelat det själv äh, Men Får ta och kolla upp det till nästa gång man har kompisar för, förbi Ja, jag kan faktiskt rekommendera det Ja, kul Det är så vi <laughs> att det blir så absurt, liksom. <laughs> och med de orden tror jag vi ska ta Och börja runda av Faktiskt, dagens avsnitt Har du några slutord du vill säga, Sara? Ja, att det var väldigt trevligt att vara med Ja, kul att, att du hänga, ville vara med Hänga i den podcasten, det är det första gången för mig <laughs> Och att folk är väldigt välkomna att kolla in på min Twitch Som är twitch.tv slash akashawingates Eller på Twitter, där man kan kolla när jag streamar Och det är också akashawingates där Yes, jag kommer att försöka göra någon länk i något Facebook-inlägg också Så att det blir enkelt att klicka sig vidare Super eh, Krike, har du någonting du vill nämna? Nej, nej, jag är på väg hem snart Snart kommer ni få bra updates kring spel Jag känner så här, att jag har spelat tre spel på två veckor Jag, jag är jag abstinens Snart är jag tillbaka Snart tillbaka. Mm. tillbaka det låter bra eh, Ja, jag vill bara själv också göra lite reklam Jag har börjat streama mer och mer Så jag vill också bara säga Att jag har en Twitch eh, På ja, twitch.tv Slash ragovit Med W Så ja, det tror jag är allt jag vill säga Denna gång Och jag får tacka dig Sara, återigen Du ville vara med Tack så mycket eh, Så Hörs vi mer nästa vecka. Ha det bra. GG. GG. GG.